Tak prosím. Přes. To, jsem byl, bylo málo inspirací. Samozřejmě to bylo to je úplně fenomenální, že už je ještě takovým je, který je člověk jako vnímat jako v zásadě no. anorganické, je to jak je, zbyt, je tyčny, Přijel, to skutečně čistě jak je to staré. Chci a to Já jsem to, trošičku, se dá s tím, co se dá s tím, co se dá s tím, co se dá co já bych z tohohle hlediska fungoval jako, že tu mají specifika takový ty, ty žeho řekneme, žeho se staví jako, žeho nemyslím, tropickou, tam není nic, tam je to úplně jinak. No. Ale ty je terapie na že třeba ty idealizované půdy vypělány e, parážně do zimě, ty půdy, půdy, jo, je horizontové půdy, mě by z toho jako žeho, docela se bylo, kdyby právě jako ty, který mají ten uvolněný půdní jíl, tak i ty vlastně mají e, permanentně ty dva typy těch mnohoků, e, ten krénně dystrigovány e, pro ty bakterie a ten horní, který to odpěrá těmtová. v je a půdny, a půdny. Ty, ty Jo, jako, eh, takhle. Samozřejmě, o tom jsem jako nemluvil, protože to by byla úplně jako další, ale jistě je, že v těch přirozených ekosystémech ten geologický substrát vlastně ovlivní, který ty tyky kolonizují tu, tu půdu. A to potom ovlivní vývoj té půdy. Takže, eh, eh, když ta půda, jak jsem to tady naznačil, že chudá, neživěný, je to bude nějaká jako. Když čitá půda, tak se samozřejmě vyvíjí potom směrem k větší, větší jako chudosti. A naopak, když ty půdy jsou, jsou jako bohaté, tak se vlastně jako vyvíjejí větší bohatosti. A samozřejmě tohle je ještě ovlivněné tím věkem. Že? Jak jste říkal, ty tropické půdy, tak samozřejmě, když, proto já jsem jako příkladem těch katastrof, že jo, Protože když máte nějakou půdu, ty půdy tady v temperátu jsou vůbecně bohatší na živiny než ty půdy tropické. Ne, že těch tropických vůbec nic nebylo, ale samozřejmě ty půdy tropické jsou daleko jako na ty živiny, čili je tam spíš kratší ten koloběh. Jo. A je to proto, že když dlouho nebyla žádná disturbance, Ono se to projevuje, tak, tak prostě ta půda postupně ztrácí ty živiny, zejména ztrácí fosfor, jo. A vlastně ty půdy tropické jsou limitovaný fosforem, že? Vlastně když se mluví o té retrogresy, o ty sukcesy, tak posledním stádiem ty sukcese se říká i že vlastně ty ekosystémy chřadnou, mají menší biomasu, že jo? jo. A to je vlastně daný tím, že z toho ekosystému se ztrácí ten fosfor, jo. Když máte nějaký půdy australský, novozélandský, který dlouho tam nebyla žádná disturbance myslím, geologického charakteru, ne? jako tady jsme měli ty do kteří který přišli a vohledali ten půdní profil prostě až na tu skálu, tak samozřejmě na začátku máte jakoby v tom půdním profilu nemáte žádný dusík, který přichází ze vzduchu, postupně se hromadí s poustím uhlíkem, tou hmotou, ale Máte tam jako velkou zásobu relativně fosforu, Ale je to vidět i na našich půdách. Teď Teďkon třeba vidušku, máme doktorantka Vyvolá, která je na pozdokách různý po světě, tak teď nám vyšel článek v, v tom Quarternally Review, nebo co. A protože ty výsledky, to je všechno prostě mladé, je to 100 let. Takže my jsme si našli kolegu Pánka tady z Ostravy a ten nám našel různý sesuvý, a tam můžeme udělat 8,5 vysvětkách a to dáte nejstarší se tisíc let. Takže máme nejmanší na 4 roky, pak máme třeba 5 let že jo? a tak až prostě 13 000 tisíc let. A tam je prostě vidět, dvě věci jsou vidět. Za prvé, že ten uhlík na těch půdách, které jsou hodně daleko, hodně distribuovaný, tak ten uhlík se hromadí hrozně rychle. Jo? Jak jsem tady ukazoval, za 40 let 15 cm tý půdy, jo? Čili ten vývoj minerální půdy je skutečně otázka prvních 100 let. A pak už se to zásady jako nemění, jenom řekněme nějak jako, možná se mění formy toho hlíku v tom trochu a tak. A řekněme, za 5000 let začne v toho fosforu, jo? a za těch 13 let už je to fakt jako významný, že toho fosforu jako ubylo. Že? A my třeba máme to štěstí, že pak přijete další do že to se ohlodá a jdou ty půdy znovu, jako tak. No, ale třeba třeba. Jo, jo, to samozřejmě, že jo, je, to jako je jo, Ale samozřejmě ten substrát třeba druh těch jílů, jo, ovlivní, prostě, jak se ta půda chová tak. Právě, že jo, že, že že nějako že speciální letá, jako, no, jak tohle všechno, ten, jako, Jo, systém těch zpětných vařek, který opravdu jste fenomenálně ukázal, jak vyterazuje s tím konzorickým těch jílových minerálů. Jakže ty minerály e, mají nějakou sukcesy a e, ty e, naše půdy že jo, jsou v podstatě z podstatní částky jako saturovaný monklorilita. Který mají obrovskou sorbci a jsou dělat Když to ty pokročilé, jako zvětrovací se stádia, tak tam už jsou ty ty a elity, že které už neudrží nic, tam už se na nich je, že to je, důle, nic. Prosím. To je další důvod, proč prostě ty tropické půdy jsou tak únikové, protože prostě ty, prostě, e, prostě ty kalority jako tolik neláže. Ono samozřejmě i tak, ta organická hmota jako dokáže tu sorbci zvýšit, jen když máte ten kalolinik. Překvapivě, my teď máme nějakou a, a, holku tady, s, co tady dělá jako magistra, co dělá jako skloníme nad a ta právě tohle jako dělá, až máme žížaly, tak je v podobný pokus ve skloníčkách a máme tam kalolinik, elite, a a koukáme, jak to vede prostě hromadění toho uhlíku a tak. A samozřejmě jsme čekali, že nejvíc toho uhlíku sebe hromadí v tom monopoleonitu. Zatím to vypadá, se nejvíc v tom elituji. Jako, nevíme si to úplně vysvětlit, teda jo, je to jako pokus kus, který běží, tak možná ještě je to na nějaký výkyv, jo. Ale, jo, prostě logika, úplně jsme říkali tohle to bude co řazení, že jo, a tak. tak. Je to další prostě poučení, že člověk nemá ten střední článek do toho pokusu přidávat, pak tam ten jenom vlastně ty uh, tropické kůly mají teda víc ten literální uh, karmarkov, ne, Nebo ten hobolej, ne, jak se no, vlastně, to tropický ten ale to. je hodně těchto mikorís, jakorát, no. Což by se dělout tím, že jsou so, tady, tam hodně a e, samozřejmě je to taky jako zase e, závislé na té poloze třeba, jo? jako ty půdy, které jsou ufířiční jiny, tak jsou jako víc bakteriální, jak jsou jako víc nahoře, takže tam spolu ty bazický katerion, ty, jako ty co jsou tam nějaké ty které jsou jako lepší a to, co jsou víc těch těch tak tak, tak je tam jako víc koloniku, ale, ale v zásadě se necháří, že prostě víc koloniku jsou klučí víc těchto I Když samozřejmě některý stromy tropický mají jako endomikrolízy, ale obecně když jsme, když jsme jako tam brali vzorky prostě a dělali jsme jako operaci, tak ty různý ty, jako růstavy a tak jsou tam nějaké ty polovinky. Mohla by ta svížná ve fungovat já by fungovala třeba na průvěd, pokud ano, takže to je moment, proč tam dát nějaký napáleně, nějaký Určitě, já e, to určitě, už tak. tam budu. když. Já myslím, že když. Já myslím, no. e, když. Dosté, e, když dosté, to jako, že stavili, to čas. je jako Tak, když byste eh, zalesnili pole, normální pole dobrý, jo? tak budeme hromadit nějaký 300 kronosíknů kroši, A když zalesníme nějaký hodně špatný pole, ne? tak ten začátek bude někde okolo dvě a tuny a okolo těch 50 letech už budeme zase na to Samozřejmě, já bych jsem tady toto pro počítal, jaký je jako potenciál sekrestrační třeba horní půdy, jsme jich zalesnili, a jaký je sekrestrační potenciál právě nějakých jako špatných ploch, jo, prostě takových jako ostatní půdy, které jsme jich nebo ty degradované extrémně a ten je prostě větší nech centílní půvěr, protože tady 300 a tady to nemluví. Samozřejmě to není furt, je to prostě na tříštích 50 let, ale jako hodně by nám to pomohlo. Jako z toho je taková ta for-per-mill iniciativa, jo, že se zvyká, že prostě, kdyby kdybychom zvýšili vlastně, ty organické o 4 vlastně, promile ročně, že tím kompenzujeme veškerou antropogenní emisii vlastně, to je samozřejmě možné, protože většina té rašeliny, většina toho je rašelina a s tím bohuží možná. Nemůžeme nic dělat, že tím většinu rašelin jsme spíš odhodnili, že jsme nějak obohli. Jo. Takže, ale jako realisticky se odhaduje, že kdyby jsme se do tohoto fakt jako dali, tak jako 20% ty emise nám to může jako odčerpat. Jo. A Samozřejmě je to jako na druhou stranu jako nebezpečného, protože eh, existuje třeba iniciativa africká A100, A100, já jste to o tom slyšeli, to je snaha prostě Afričanů do roku 2030 vysadit 100 milionů hektarů lesa. Jo, představovali to prostě na tom restoration konferenci práva prostě, lodních kejpanů a já jsem se jich ptal, jestli to bude i na ukazit. Ale do něj odpověděl, že to nebude jenom na eukalipty. Ne, ne, ne. Takže, to je mě jako vyvolávám jednou skepsi, jo, Teď jsem takový političce, která tam jako říkala, že jako, když to jako uděláte a vysledníte jako blbý stromy na blbým místě, tak prostě jako snížíte množství uhlíku, zvýšíte vaterské rejky, prostě zvýšíte jako nedostupnost vody pro ty místní byvatele a tak, jo. Kryvala se účastně, ale jestli to s ní hůlo, to se jsem schopný říct. Asi 4 A to tam řekli, že to je jako bílý, je responsible ale vidíme. kde je tohle s názvem? No vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. to, Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše. Vše to jako je to hrozný, protože za, za hrozný peníze a hrozný úsilí to hrozný jako velkou docela takový složitou. budeme taková věc, která se těm politikům, jako, jo, prostě ty lidi se na jako jako chytí, ale je to jako to A jako, ale prostě, my jsme samozřejmě každým jako tam potkali, kdo nám přišel jako za to odpovědný, tak jsme to jako řekli, nevím, všichni ty, je o to, to, ale myslím si, to jako nehodl, že to s tím má nějak neholožit. Já je chápu, že jo, tak jako založené na tom, své je kampaně, že jo, a tak, a ty muži, jsme se spoutili, To Tak v politice jako nechodí, že <laughs> <laughs> No, to nic, to no, jsem. Možná nějak se ta, proč ta orná kuda má tu menší sekvenstraci, prostě, jo, protože už je to Je, to, je to v zásadě tak, že my když jsme, my jsme si to dělali že jsme prostě, jak jsme měli ty sekvence, tady jsme měli nějaký trávy, tady už byl ten ovývářsk, tak jsme si vzali z každého kundru a tu jsme přenesli do toho, kde bylo jako žodě opadu, hodně děží tady jsme zahrabali ty pitrýky, ty a nechali jsme je tam rok, prostě hromadit tu půdu A ono je to tak, když jsme to rozdělili na různé frakce, že každá ta frakce, když jí vyneseme, kolik jí přibilo, oproti tomu, kolik jí tam na začátku bylo, tak to má takovýhle jako, půvdu, že vlastně, když je málo něco přidáme, tak se zrychlí to hromadí, ale má to nějakou kombinaci, každá ta, jakoby, ten, ten uhlík se hromadí v různých, škakulící půdě, různých přihrádkách, a když ta přihrádka už je plnána, no, tak samozřejmě se nejde. A to je vždy vše řečené, a něco se váží na pílomíně, ale něco se váží prostě do těch agregátů a tak. A když ten alokační prostor je prostě plný, tak je poměr. Já mi zajímalo spíš taková historická věc, Hodně pokusů s, s těma žížalama dělal Darwin, jo? Ten, jo? Jo, jo. se říká, že teda ten vymyslel, objevil, jak teda vzniká půda, no, a to teda se vydělalý Ano. A mě by zajímalo je to pravda, jestli teda jako fakt byl první, anebo se to vědělo předtím? První, tak. Samozřejmě řada lidí že jo, si všimla, že ty žižala, on se na to jim odkazuje, to jo. by si všimli předmým, že jo? ale. Darwin byl skutečně jako fenomenální v tom, že jeho poslední kniha je možná, že to byl to byl Action of Wars, which Observation of the Hub v roce 1881 vyšla, tak ty se prodalo víc než original species. Což je každý ty Tak musíte koupit. A byla... 8 tisíc vítězsků bylo rozebráno okamžitě, a já jsem měl nějakou jako studentku, která vzala tuhle knihu a potom ona jako na od těch nejexproných spoluprstevníků podílala rád do knihovny. Takže ona tak jako dokázala vytrakovat od toho roku 1881 spoustu lidí, který se odkazují na od toho Darwina, a v zásadě Potom dáry byla vlna asi 5-6 lidí, kteří to nějak rozměnili. Ten dáry totiž přišel s takovou myšlenkou, že normálně, když máte půdu pokrytou vegetací, tak ta eroze je minimální. A ty žížaly, jak vynášejí tu půdu na povrch, tak ty hrudky můžou oderodovat. A on jako spočítal, kolik prostě ty půdy se takhle jako odnese, to erozí někam jinam, a Měl prostě ze všech britských jako, koloní mu lidi nahlásili, kolik tam jako žížal. A on to potom přepočítával, kolik jako těch hrubek a jak to ovlivní jako tvář země a tak jo. A to bylo úplně jako revoluční. To byly jako v Srbě dobu odjezdu, pak 20, 20, 20, 100 let, něco se tím nikdo nezabýval. Ne, dneska. Přesto let se tě nějak zabýval. A vlastně až dneska s rozvojem takových těch radioběvních výzvoků. Protože my jsme schopni říct, jestli nějaká částice ležela na povrchu byla vystavená kosmickému záření nebo ne, že jsme schopni změřit, jak ty částice, vystavené kosmickému záření, jsou zahrabané do hloubky a to určují ty že jo, a další ty organismy, které to promíchává. Takže teprve na konci minulého století, po stovetech, se to jako začalo nějaký lidi jako zabývat. A v podstatě se zdá, že to má skutečně velký vliv na demografii těch kontinentů, na jako vůbec utváření té planety. Takže to byla jako velmi revoluční práce na svůj dobu. Bohužel jí jako nikdo nepochopil, ale čili to si spoustu lidí ale to je jako tak ubejlá, to jako, ta logika to měla fakt jako dobře vystupovat, jak ty jednotlivé části práce napsat, on to měsíce článek do své důvodů. Dobře to taky ukazuje, jaký je vývoj té vědy úplně národní. Ne? Často jsou prostě jako miniony myšlenky, který ale jako dostatně na něj jsou připraveny a tak to jako zapadne. S těm erozí mě napadla jedna věc, to nevím, jestli na to ale mě překvapila informace, myslím, že to říkal Pavel Šamonil, že ty lesní půdy jsou vlastně erodovány, že by v byly více erodované, než ještě nelesní. Prostě těm mám problém sám, protože vám se to nezdá, ale prostě každý ston se nakonec vydráky, až se to jako sečte, on ne, je, prostě, vybravky, No, může to, může dobře, ale jako. No, to je prostě velká část, to znamená ta eroze jako přes velký časový a prostorový škál je v lesech vlastně větší, protože ty výbraty jsou prostě velkou no, velkou věcí to ty, ty, samozřejmě kromě těch výbratů, že jo, jsou jako nápadný, že jo, ale zase tam je vždycký makrofalny, čili e, prostě i ty další tyhle činnosti navíc třeba ta eroze, totiž my si představujeme eroze jako něco, co se děje na povrchu, ale ta eroze, vlastně se děje i tam, kde je velký obkvrchle Prostě, když jsme vykopali ty drenážní líhy a e, vlastně tak v těch drenážních líhách je e, obrovský vodnost toho jílu, jo, to tak tam je obrovský vodnost toho jílu těma trubkama, který vlastně jakoby oderoval podzemí. Třeba v těch lesích prostě, Tady v Belgii jsou popsaný obrovský eroze, který souvisí s řekama. Tam jsou prostě jako ty tunely těch řeků a podzemí těma tunelama prostě eroduje obrovskou množství půdy, přestože jako tam <laughs> na půdě není nic světlo. Čili e, e, jako, není to tak, že by prostě po slovenských a povrchových trápách často v těch lesích můžeme jít jako že v řadě těchto procesů vlastně jako významnějších, ne v Bye, ale i procesy, které jako jsou zdále menší a se probíhají jako celé textu, ale jsou ten takže možná v součtu vlastně nás asi teďka čeká, poměrně je velká změna v oblasti lesních půdřov, protože my máme, v moment, speciálně těch, v těch těch těch máme poměrně oblasti, ve kterých z těch s let jsme měli okultury, máme na. Těch, vlice, můžu, se to prostě rozkládá malu. A teďka nám nový vědský zákon ukládá, ukládá, podle, podle samozřejmě doklady, je nějaký většinožství veljerační sprbující třeby. A takže my do této oblasti teďka, kde máme kudu, kde přistávají ty taky kdo nějakým způsobem gospodářová to jak kudá těch prostě oblastech jezer, to jsou z, těch, to jsou z žula, že to asi na to stojí většinou a teďka do toho mi budeme dávat ty, ty vyskáče, že? Takže, takže nám to je vůstě fundu bude v nějakým časovém horizontu, nebude hned, ale logicky prostě mění. A týmhle vyročním, že budeme ten nohle 30%, že? třeba jako ze zákonem prostě, Samozřejmě ten důk se od toho svrchu, jako velátným vlastně je vlastně hodně nejblíž k tomu svrku, jo? Když jsi... Když si sezvědíme ty jednotlivé listáče, tak ten bůh tím svým působením na půdu. Je, je, je, je samozřejmě jako osmutecky listáčům, jak jsem tady říkal, ale je k tomu sprťu jako relativně nejvící. taky často dostou. spolu Takže ta takže, změna až tak drastická, jako tady, kde se nahradí ten bůh tím svůjkem, jako nebude. Samozřejmě daleko dramatičtější, e, e, protože vlastně, že o jako řada lidí přichází s takovou domluvní myšlenkou a jsou takové různé mapy, že ten smrt vlastně v těch asi jako nebo aspoň ne tak, jak bychom chtěli. Tak e, teď se jako co co s tím, že jo, celá řada e, dokonce e, se uvažuje o tom, že tam bude pěstovat do výmatkově, že jo, a tak dále. A to samozřejmě rozhodalo do té změny, protože ten druh už je daleko víc posunutý směrem k tomu, že teda má jako nějaký modern, prostě je tam samozřejmě celé třeba věc, tyhle ty jihličnany obecně mají větší inspirace. Ale zároveň díky té fauně, kterou a díky tomu celému půdního společenstvu, který podporujou, generují vznik půl, který jo, vody. Protože tam odteče, že a tak dále. Naopak, stáče, jako víc to ale zase produkují půdy, které jsou víc vody. Takže z hlediska jako zásobení tím krajním vodou je to samozřejmě jako, teď to tam nějaký japonský, diant, jako my budeme jako, jako s Japoncem, nebo prostě, právě jako se snažit to nějak syntetizovat, co to jako uděláme, protože. Oni mají větší infiltraci, tedy snáče, větší zadlužování, ale větší transpiraci. Čili co to jako udělá s tou celkovou lodní zásobou, je vlastně těžký odhad. A ta by transpirována zůstane asi tomu tom malém vodním cyklu. zůstane zase zase tam bude. Tady by se měl vypršet, jo. ale to samozřejmě my jako teda zase v to tomhle počítat nebudeme. No, my, jsme jako, e, prostě si, my jsme jako tam se zavázali se moc zajímat těma půdima s jinými aspektami, ale je to prostě jako komplexní, že jo, je to taky, je, že většinou ty lidi změří nějakou jednu složku toho jednýho cyklu a pak teda, řeknou všechno, že jste tady jste že jo, a jak to jako extrapoluju, a tak, no, tak, takhle tohle je ještě můžeš. Ještě nějaká otázka. Není v tom případě. Děkuju. Uh, Můžeme se odebrat rozplodit a je v uh, Šumava, tenhle podkrátný